Кобо Абе. Жінка в пісках. Текст читає Сергій Оробчук. 13. Він почав танути, наче віск. Із шкіри сочився піт. Годинник зупинився, і чоловік не знав, котра година. Над ямою видно, був ще день, а внизу, на глибині 20 метрів, уже сутеніло. Жінка ще спала, як убита. Мабуть, їй що снилося, бо її руки й ноги раз по раз смикалися. Хоч скільки старайся, а тепер її не розбудеш. Сам він добре виспався. Підвівся і виставив тіло на вітер. Коли у сні перевертався з боку на бік, рушник водно з обличчям і тепер за вухами коло носа в кутиках рота налипло стільки піску, хоч зі шкрябою. Чоловік закапав очі ліками і натиснув на повіки кінчиком рушника. Після кількоразового повторення цієї процедури очі нарешті повністю розплющилися. Та от біда, очних капель вистачить лише на 2-3 дні. Вже з цих міркувань хотілося покласти край невизначеності свого становища. Він обважнів, наче лежав у залізному панцирі на магнітному ліжку. Напружив зір і в блідому світлі, що проникало крізь двері, гледів маленькі, як лапки з мухи і іерогліфи. Правду кажучи, треба було попросити жінку почитати йому газету в день. Тоді убив би двох зайців, одним пострілом. Тоді убив би двох зайців, одним пострілом. Дізнався б, що діється у світі і не дав би їй спати. Та на жаль, сам раніше заснув. Дарма старався. Знову наробив турнець. Через це й сьогодні вночі доведеться мучитися від нестерпного безсоння. Він спробує рахувати назад від 100 до одиниці розмірено, як дихає, пройде неквапно знайомою дорогою від пансіону до школи, перебере у пам'яті назви всіх відомих йому комах і розкладе їх за родинами та рядами. Та коли зрозуміє, що марно старався, відчує глибоку досаду, приглушеній шум вітру над краєм ями. Шурхіт лопати, що врізається у вологий пісок. Далекий собачий гавкіт. Невиразний гомін, тремтливий, мов полум'я свічки. Безперервне тертя піску, як напилка, об кінчики нервів. Все це доведеться покірно терпіти. Припустимо, що він таки витримає. Та як тільки яскравосинє світло зникло за верхнім краєм ями, чоловік почав двобій із сном, який засмоктувався в його тіло, наче вода в губку. Якщо йому не вдасться розірватися зачароване коло, то є загроза, що піщинки зупинять не тільки годинника, але й сам час. І в газеті не буде нічого нового. Майже не помічалося, що відтоді минув цілий тиждень. Якщо вважати газету вікном у зовнішній світ, то це означає, що його шибки, мабуть, із матового скла. Фінансові зловживання перекинулися в муніципалітет університетське місто стає промисловим центром. Підприємства закриваються, рішення Генеральної ради про вспілок очікується днями. Мати задушила двох дітей, я сама отруїлася. Щоразу частішують крадіжки автомобілів, новий стиль життя, нові злочини. Протягом трьох років невідома дівчина присилала у поліцейську будку квіти. Бюджетні труднощі Олімпійських ігор у Токіо. Таємничий убивця зарізав сьогодні двох дівчат. Недоживання доживання снотворним – шкода здоров'ю університетської молоді. І на біржі осінній вітер. Славетний тенор-саксофоніст Блу Джексон прибуває до Японії. Нові зворушення в Південній Африці. 280 – вбитих і поранених. У злодійській школі навчання безплатне. Свідоцтво видається після випробування. Жодної статті, яку шкода було б пропустити. Химерна вежа, здобувана з химерної ділявої цегли. Однак, якби життя складалося тільки з важливих речей, то стало б недовговічною скляною спорудою, якою не можна було б торкнутися рукою. Одне слово, буденність – це те, що міститься в газетних заголовках. Ось чому кожен спрямовує... Стрілку компаса до своєї оселі хоча добре розуміє марність зусиль. Наразі йому в очі впала незвична замітка. 14-го, близько восьмої години ранку, на будівельному майданчику фірми «Східна Азія» в кварталі «Йококава», 30, був придушений обваленим піском водій самоскида Цутомо та Сіро, 28 років, з компанії Хінохара. Відвезений у тяжкому стані до найближчої лікарні, він невдовзі помер. Розслідування поліції показало, що причина обвалу – занадто глибоке підкопування 10-метрової піщаної гори. Зрозуміло. Певно, вони мали на думці показати йому саме цю замітку. Задовольнити його бажання, але не без розрахунку. Добре, що хоч набвели її червоним чорнилом. Йому на пам'ять спала така страшна річ, як чорний джек. Наповнений піском шкіряний мішечок, що не можна вдарити не гірше, ніж залізним або свинцевим прутом. Хоч би скільки повторювали, що пісок тече. Однак від води він відрізняється. У воді можна плавати, а пісок хапає людину і душить. Здається, він легковажив небезпечність свого становища. 14. Однак зміна тактики вимагала тривалих роздумів і часу. Здається, вже минуло 4 години, як жінка пішла згрибати пісок. Друга бригада якраз закінчила свою звичну роботу і поверталася до триколісного пікапа. Чоловік прислухався, а впевнений що селяни більше не прийдуть, тихо встав і одягнувся. Жінка забрала лампу, тому все робив навпомацки. Його черевики були повні піску. Чоловік заткнув холощі штанів у шкарпетки, а гетри засунув у кишеню. Причандаля-ентомолога вирішив покласти на видноті коло дверей. Опинившись у сінях на товстому піщаному килимі, вже не боявся, що почують його кроки. Жінка була поглинута роботою. Правні рухи лопатою, що розтинає пісок. Розмірне глибоке дихання. Танець її миготливої, то короткої, то довгої, у світлі лампи біля ніг. Чоловік заховався за рогом хатини і затамував віддих. Схопив рушник за обидві кінці і сильно розтягнув. От порахують до і кинеться. Нападе якраз тоді, коли вона набере лопатою піску і нахилиться вперед. Однак не треба думати, що йому нічого не загрожує. Адже ставлення людей із села до нього може перемінитися за півгодини. Адже існує той урядовець з префектури. Недарма першого дня старий поставився до чоловіка з осторогою, бо помилково вважав його тим урядовцем. Видно, селяни чекали якоїсь перевірки найближчим часом. Якби справді хтось із префектури приїхав, то їхні думки щодо нього розійшлися б. Вони не змогли б його приховувати і перестали б затримувати як в'язня. Але ж нема певності, що ця півгодина не розтягнеться на півроку або й року. І півгодини, і рік – однак ваймовірні шанси, тож ставити на один із них ризиковано. Проте, як уявити собі, що допомага близько, то найкраще далі прикидатися хворим. Але на це він не міг зважитися. Звичайно, як людина, що живе в Конституційній державі, він мав право сподіватися на порятунок. Іноді люди зникають в тумані таємничих обставин і не дають про себе знати. Та здебільшого це відбувається з їхньої волі. Якщо не пахне злочином, то в таку цивільну, а не кримінальну справу поліція майже не заглиблюється. Однак у його випадку все складалося по-іншому. Шукаючи порятунку, він простягав у розпачі руки. Не треба навіть чути його голосу чи бачити його самого досить зазирнути до кімнати, яка втратила свого господаря, щоб одразу збагнути всю правду. Розгорнута на перших сторінках книжка. Дрібні гроші в кишені робочого вбрання. Чекава книжка з невеликим вкладом. Коробочка з висушеними, але не розкладеними як слід комахами. Замовлення на баночки для зберігання комах, приготовлене для відправлення з маркою. Оце це спростовувало припущення, ніби він мав намір укоротити собі життя. Будь-який відвідувач, мимоволі, почує голос скарги, що лунає в тій кімнаті. Так, якби лише не той лист, той дурний лист. Але ж, що було, то було. Навіть сон розповів йому правду, а він сілкувався себе одурити. Навіщо? Досить тих словесних викрутасів. Забуті речі вже не існують. Він давно задушив себе власними руками. Чоловік оточив свою відпустку страшною таємницею, навмисне нікому з колег не сказав, куди вирушає. Не просто мовчав, а намагався створити навколо своєї поїздки якусь загадковість. Бо не було кращого способу, щоб подразнити людей, яких навіть шкіра почала сіріти від сірої буденщини. Як тільки він уявляв собі, що в сірому людському роді можуть траплятися не тільки сірі, як він особи, але й червоні, голубі, зелені, то відчував нестерпного гиду до самого себе. Тільки в романах і кінофільмах літо завжди виповнене сліпучим сонячним промінням, а насправді світ зовсім інший. Це недільна дрімота вбогих службовців над політичною сторінкою газети, просякнутої пороховим димом, термоси з магнітними кришками і консервований сік, взятий у довгій черзі на прокат 150 ієн за годину човен, свинцеве сіре шумовиння від здохлих риб понад узбережям, і нарешті переповнені втомленими людьми. Вагони-електрички. Кожен усе це добре знає, але не хоче виставляти себе дурним, якого обшахрували, і намагається квапливо малювати на сірому полотні подобу химерного свята. Нещасні із зарослими щоками батьки, які стусують своїх вередливих дітей і змушують їх підтвердити, що неділя була чудова. Сценки з кутку вагона, який кожен спостерігав хоч раз, зворушлива жадоба й заздрість до сонця над чужою головою. Та якби справа полягала тільки в цьому, то не слід було б сприймати все це поважно. Якби і той чоловік, стрічка Мебіуса, не реагував так само, як інші його колеги, то навряд чи він став би таким упертим. Він довіряв тільки стрічці Мебіуса, завзятому профспілковому активістові з випуклими очима і відкритим, наче щойно вмитим обличчям. Навіть відкривав йому свої потаємні думки, які приховував від інших. Цікаво, як ти на це дивишся. А я от маю глибокі сумніви щодо освіти,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 Збентежений співрозмовник ще дужче сутулися, але вираз обличчя залишався відкритим. Непомітно було, що його дуже дратував такий хід думок. Хтось сказав, що він схожий на стрічку Мебіуса, паперову стрічку перекручену і склеєну так, що її поверхня не має ні лиця, ні вивороту. Може, цим натякали, що в того чоловіка особисте життя і проспілкова діяльність сплавились у щось одне, як поверхня у стрічці Мебіуса. Здається, в тому прізвиську. Вчувалася не тільки іронія, а й похвала. Отже, ти за реалістичну освіту? Та ні. Я просто навів приклад піску, бо, зрештою, світ схожий на нього хіба ні? Коли пісок перебуває у нерухомому стані, його суті не збагнути. Пісок не просто рухається, а сам рух є піском. На жаль, краще я не вмію пояснити. Я розумію, що ти хочеш сказати, що практично освіта включає також елементи релятивізму, правда? Та ні, не це. Сам перетворюйся на пісок. Дивишся його очима. Хто раз помер, тому вдруге не треба боятися смерті. Ти ідеаліст. А може, ти відчуваєш страх перед своїми учнями? Так, бо вони нагадують мені пісок. Видно, і цей незв'язаний обмін думками не зіпсував настрою стрічці Мебіуса. Він блиснув зубами і весело засміявся. Його маленькі очіці заховалися у складках шкіри. Довелося відповісти тим же. Тут чоловік такий стрічка Мебіуса як у хорошому, так і в поганому розумінні. В усякому разі. Його добру сторону варто поважати. Однак стрічка Мебіуса заздрив його відпустці так само, як інші колеги, хоча це було не характерне для нього. Заздрив і водночас радів. Адже кожного дратує чесноти інших. Ось чому ще дуче хотілося подратувати колег. А той лист? Вчорашній комашинний сон таки мав свою причину. Казати, що між ним і нею не було любові, було б неправдою. Однак їхні стосунки мали трохи спотворений вигляд. Трималися на взаємних суперечках. Приміром, коли він стверджував, що одруження схоже на розорювання перелогу, то ні сіло не впало, вона сердито заявляла, що одруження схоже на розбудову тісного дому. Якби ж він висловився навпаки, то й тоді її думка була протилежною такі сцени повторювалися без упину протягом двох років і чотирьох місяців мабуть, краще сказати, що полум'я почутті вони не втратили, а заморозили надмірною ідеалізацією. І ось тоді він раптом вирішив повідомити її листовно. Що вирушає сам один у коротку подорож, але навмисне промовчав куди. Таємниця його відпустки, що справила на товаришів по роботі сильне враження, звісно, не могла не зачепити і її заживе. Однак в останню хвилину, коли на конверті вже була написана адреса і приклеєна марка, лист дався йому дурним, а тому він залишив його на столі й поїхав. Тій наївній витівці судилася роль автоматичного замка із кодовим пристроєм, який може відімкнути тільки його господар. Ясна річ. Того листа всі помітили. Певно, всі подумали, ніби він написав заяву про втечу з власної волі. Все це не скидалося на поведінку спійманого на гарячому дурного злочинця, який уперто стирає відбитки пальців і тим самим підтверджує свої нечисті наміри. Втеча ставала дедалі нездійсненнішою. Хоч як він чіплявся за найменшу можливість порятунку, та сумніви отруювали душу. Дорога на волю була одна. Треба виламати двері, а не чекати, поки їх хтось відчинить. Більше вагатись не можна. Вп'явшись ногами в пісок, що аж пальці заболіли, чоловік подався вперед. Ось дорахує до десяти і кинеться. Але дорахував до десяти і все ще не міг зважитись. І лише тоді, як чотири рази глибоко вдихнув і видихнув, нарешті рушив. П'ятнадцять. Незважаючи на рішучість, він просувався вперед надто повільно. Всю його силу поглинав в пісок. А тим часом жінка обернулася і, тримаючи перед собою лопату, Приголомшено витріщила на нього очі. Якби справді вона хотіла чинити опір, то справа набрала б іншого повороту. А так його надія на раптовість нападу справдилася. Він квапився, а вона закам'яніла від подиву. Навіть не здогадалася відігнати його піднятою лопатою. «Найкращі, я тобі нічого поганого не зроблю. Спокійно!» – прошепотів чоловік з голосом, і мерші заткнув їй рота рушником. Жінка не опиралася його незграбним і нерозважним діям, а майже здалася на його волю. Запримітивши її піддатливість, чоловік нарешті панував себе. Спочатку висмикнув рушника, а потім знову просунув її між зуби і зав'язав на потилиці. Після того заламав жінці руки за спину і теж перев'язав гетрою, захованою в кишені. А тепер йди до хати. Видно, жінка була дуже приголомшена, бо корилася не тільки його силі, а й словам. Не відбивалася і не перечила. Здавалося, вона впала в гіпнотичний стан. Чоловік не був певен, чи майстерно зіграв у цій сцені, але не сумнівався. Його насильство відібрало в жінки здатність до опору. Він наказав їй перейти в сіни і зав'язав їй ноги на кісточках другою гетрою. Підьмі урудував навпомецьки і, де певності, зайвий раз обмотав ноги. Ну, а тепер не ворушись. І як будеш слухняна, ніщо тобі не загрожуватиме. А то я на все готовий. Чоловік позадкував до дверей, не спускаючи очей з того місця, де залишив жінку. З кинувся по лопату та лампу і миттю повернувся до хати. Жінка лежала боком. Наполовину откнувшись у мату, її підборіддя то піднімалося, то опускалося. Вдихаючи повітря, вона випинала підборіддя вперед, мабуть, боялася набрати в легені водночаси піску, а видихаючи роздувала ніздрі, ніби стараючись розвіяти пісок, якомога далі від обличчя. Трохи потерпи, потерпи, доки вернуться селяни з кошиками. Якщо згадати, скільки лиха я зазнав, то ти не маєш підстав скаржитись. І за ніч ліг я тобі заплачу. Однак... Покриють тільки фактичні видатки, які сам підрахую. Ти не заперечуєш? А чого б тобі заперечувати? Зрештою, я тобі нічого не винен, бо я тут не з власної волі, але мені не хотілося б таким чином з тобою поквитатись. Як собі хочеш, а я боржником не залишуся. Відвернувши комір сорочки і пустивши за пазуху повітря, збуджений і неспокійний, чоловік прислухався якийсь час до звуків з надвору. Справді, мабуть, краще загасити лампу. Він уже підняв лампове скло і збирався дмухнути на вогонь. Ні, передусім треба перевірити щось з жінкою. Її ноги були міцно зв'язані, пальці не просунеш. На зап'ястях з'явилися темно-червоні набряки, а плоскі нігті здавалися плямами старого чорнила. Кляп теж був добрий. Кров майже відринула з її розтягнутих білих губ. Жінка скидалася на привид. Слина стікала її з рота і залишала на маті чорну пляму. За кожним погойдуванням світла лампи йому вчувався мовчазний зойк. Тепер уже нічого не вдієш. Бо ти сама заварила цю кашу. Зірвалося у нього з язика. Отож, ти обдурила мене, а не я тебе. Я теж людина, і мене не можна прив'язувати ланцюгом як собаку. Кожен визнав би, що я лише спритно і законно оборонявся. Раптом жінка крутнулася і спробувала зиркнути на нього краєм ока. Що таке? Хочеш щось сказати? Вона на ворухнула головою. Це могло означати і згоду, і заперечення. Чоловік підніс близько до обличчя лампу і глянув їй в очі. А ну ж вони йому все розкажуть. І навіть не повірив. У них не було ні злості, ні ненависті, а лише скарга й безмежна туга. Неймовірно, може, це йому здалося? Вираз очей це лише мовний вислів. Бо хіба очне яблуко, позбавлене м'язів, може щось виражати? З такими думками чоловік подався назад і простяг руки, щоб розв'язати жінці рота, але в ту ж мить передумав і квапливо загасив лампу. Наближалися голоси носіїв кожиків з піском. Чоловік поставив лампу на видноті коло порога. Вийняв з-під умивальника чайника і ковтнув води. Приховавши лопату, сховався біля дверей. Його кинуло впід. Уже скоро. Треба потерпіти хвилин 5-10. Однією рукою він міцно притиснув до себе коробочку з комахами.